Володя повернувся за кілька хвилин і сівся за кермо. «Ну що?» «Її нема», – відповів він. «Як нема? А в другій залі?» «Ніде нема? Там взагалі нема відвідувачів. Столи порожні». «Чекайте, а як же тоді машина?» «Може, Катька десь поруч?» «Але навіщо ставити машину біля одного ресторану, коли збираєшся сидіти в іншому?» «Тим більше зранку, коли всі стоянки вільні». Добре, начхати на конспірацію, доведеться робити все самому. Як завжди. Без жодного слова я вийшов з машини і хряснув дверцятами. Ресторан був досить пристойний, з мексиканською кухнею, однак головною його перевагою було розташування. Неподалік від офісу, обіч основних магістралей, а значить поза межами повсюдних пробок. Ми частенько використовували цей заклад не тільки для зустрічі у справах, але й для посиденьок. «Якщо дружині настукають, що бачили мене там з жінкою, легенд можна вигадати більше, ніж достатньо». «Доброго дня!» – розплилась у посмісці знайома метродотель. «Доброго!» – я променув першу порожнісіньку залу діловим кроком і завернув до другої. Там теж було порожньо. «Ви когось шукаєте?» – я розвів руками. «Шукаю! Машина, розумієте, перед вашими вікнами стоїть, а самої нема». «Розумію!» Кивнула дівчина, але посмішка чомусь зникла з її милого личка. Ви, певно, супутницю свою шукаєте? Так. Лано, покликала раптом Метродотель, і споза з поза шинквасу з'явилася офіціантка в пончу. Лано, розкажи пану про ту жінку і обернулася до мене. Вона вчора у вечірній зміні була, їхні столики обслуговувала. Ту, яку забрали? Як забрали? не зрозумів я. Офіціантка запитально подивилася на свою начальницю. «Розповідай, давай». «Я вчора у вечірній зміні була». «Хто забрав?» – не втерпів я. «Не знаю, якісь стрижені». Вона знову поглядом звернулася до метрдотеля і так кивнула головою. «Я ж розповідаю». «Добре, добре». Вони за сьомим столиком сиділи з якимсь чоловіком. Замовили кави, вона капучину, а він еспресо і грузинський коньяк. Я їм зробила святкову пропозицію, вони взяли, і він все одно ще коньяк замовив. А потім заходять четверо таких спортивних, короткострижених, і сідають за шостий. Я до них підходжу. Дівчина плуталась у словах від хвилювання, і розповідь перехопила метрдотель. У нас свято, ювілей ресторану. Тому кожному відвідувачу ми пропонуємо порцію текіли безкоштовно. А ці відмовилися всі четверо. Лана підходить до мене і каже, ці не просто так прийшли. Як таке може бути, щоб четверо чоловіків відмовилися від текіли? Ну, ще один зрозуміло, шофер. Але щоб усі четверо... А ще у них барсетка така товста була. Вони саму тільки каву замовили, навіть без молока. І один такий чорний її на край стола поставив, в смислі барсетку. Я хотіла відсунути, щоб кава влізла, а він мене матом. Тихо так і злобно. Найменше мене цікавили зараз переживання офіціанки з приводу мату, яким її послали. Ну далі, що було далі? Я тоді не думала, що вони всі разом. Я думала, ці четверо самі по собі. А потім раз, якось вони всі підхопилися і до того столика. З усіх боків обступили, її за руки взяли, піднялися і на вихід. І що, навіть не розплатилися? Та ні, Віцянка знизала плечима. Той, що з нею був, залишився і заплатив за обидва столики. Мені знадобилося кілька хвилин, щоб прийти до тями. Дівчата терпляче стояли поруч. А який він був? Той, що за всіх заплатив. Офіціанка наморщила лоба згадуючи. «Ну, такий солідний, в дорогому костюмі. Високий і низький. Невисокий і міцний такий, але не товстий. «Дякую. Дуже дякую. А на столі вона нічого не залишила? Може, ключі від машини? Чи візитку? Чи записку якусь?» Дівчата перезернулися, мовчки розвели руками. «Дякую ще раз. А машина?» «Машина постоїть тут поки?» поки я ключі знайду. Та хай стоїть, що і зробиться. Я вийшов на вулицю, не розуміючи, що відбувається. Обійшов навколо каченої машини, ніби вона могла щось підказати. Що ж це таке? Прямо звідти від машини я набрав Генека. Доброго дня, якщо він добрий. Привіт. Щось сталося? У мене людина пропала. Потрібна ваша допомога. Як це пропала? Генерал зробив наївний тон. «А ти в міліцію звертався?» «Не звертався і не буду. Її забрали якісь короткострижені. Ви можете довідатися, хто це – ваші чи ментовські?» «Та не питання, довідаємося? Що за людина?» «Катерина Петрівна Задорожна, заступниця моя. Наведемо довідки?» «Я тоді передзвоню вам пізніше, добре? Передзвони?» «Ніколи не можна передбачити реакцію Гебешника на прохання». Чи поворухне він хоч пальцем, а чи то навпаки, замутить якусь поганку. Але зараз треба було використовувати будь-який шанс, і я збирався робити саме це. Георгію Ісаковичу, доброго здоров'я. І тобі, і тобі, Сергійко. Георгію Ісаковичу, тут у мене людина пропала. Може, хтось із ваших знає, де її шукати? А як пропала? Просто з ресторану бригада стрижених забрала, як у дев'яності. Бачиш, що робиться, проплямкав старий кримінальний авторитет. Ну, мої знайомі давно цим не займаються. А про інших розпитаю, хто це може бути. Бувають зараз такі історії? Бувають. То допоможете? Все, що зможу, Сергійку, ти ж знаєш. А який ресторан? Ага, добре, все, що зможу. Ти за дві годинки до мене заїдь, розкажу, що з'ясували. За дві годинки. Це вже значно конкретніше, ніж розмова з генеком. До офису, сказав я, сидячи до машины.